Tra poco meno di mezz'ora l'appuntamento consueto con il Radioteatro a Onda Rossa, come ogni martedì, dalle 14 alle 16. Però, eh, visto e considerato che oggi con il nostro Samo Simone non faremo il, con il consueto appuntamento dell'agenda eh, romana per quanto riguarda la settimana teatrale qui nella capitale, eh, qualche appuntamento sparso lo segnaliamo. E lo facciamo con Michele Santeramo. Tanto ben ritrovato, Michele. Bentrovati, ben trovati, ben trovati a voi, grazie per parlare di uno spettacolo che eh, si terrà. Eh, stiamo parlando del Guaritore, anteprima romana eh, per la regia di Leo Muscato. Eh, tu sei l'autore del testo eh, al Teatro Valle Occupato dal 15 al 19 gennaio. Sicuramente poi eh, ci sarà modo durante la trasmissione del Teatro Valle il giovedì di, di riparlarne eh, con te o, o qualcun altro, insomma, eh, legato allo spettacolo. E eh, però, visto che questa è l'agenda la, è della settimana teatrale romana e lo facciamo anche noi allora Michele, eh, il guaritore evoca qualcosa di dei tempi andati di qualche usanza eh, che era proprio, proprio tipica anche del, del nostro paese Sì, nasce da dall'osservazione come spesso accade per i miei testi per il lavoro di teatro minimo intero eh, nasce dall'osservazione della realtà che, che ci sta intorno sì. e quindi noi abbiamo trovato veramente un guaritore in uno dei paesi qua eh, vicino a dove abitiamo eh, che eh, interpretava il ruolo del guaritore a, a, diciamo in maniera antica cioè lui senza prendere soldi da nessuno interviene grazie a questi poteri che lui millanta ad avere e forse ha veramente eh, interviene sul corpo per guarire il corpo però quello per noi era soltanto un punto di partenza perché poi noi volevamo trasferire questa cosa al teatro e dopo un po' di riflessione abbiamo capito che un guaritore a teatro deve fare quello che normalmente si fa nel teatro, cioè mettere in relazione le storie e, e guarire le persone attraverso proprio questo questo saperle mettere in relazione sì. e, e quindi il nostro guaritore prende diciamo le mosse da... da un concetto antico però reinterpretato in questa chiave qua. Sì sì sì. Oh tra l'altro eh, ho, ho avuto il piacere di assistere alla rappresentazione che avete fatto a Radio 3. ero lì in sala e, mh, ed è un uno spettacolo di parola quindi adatto anche all'ascolto eh, in scena Vittorio Continelli, Simonetta D'Amato, Gianluca delle Fontane, Paolo Fresa, Michele Sinisi. Allora eh, dici qualcosa insomma di di Come l'avete sviluppato questo spettacolo, Michele? Allora, ehm, intanto mh, il guaritore parte da questo presupposto: parte dal presupposto che le storie diventano eh, dittature personali quando non sono messe in relazione. E per guarire, bisogna intanto trovare una storia che con quella vada messa in relazione e poi eh, alleggerire, alleggerirsi. Eh, questo richiamo alla leggerezza è una cosa che. Eh, per, per noi in questo spettacolo soprattutto è diventata assolutamente centrale tant'è che poi è stata ripresa anche eh, nei toni dalla regia che ha fatto lo Muscato sì. eh, Lo spettacolo è vincitore del premio Riccione per il teatro nel 2011 E quindi ha avuto un percorso di lungo, di, mh, di gestazione eh, mh, Fino ad approdare poi alla forma che, che adesso ha e che, che va in scena Ho oh, due, due, due, quasi tre anni di, di rappresentazione, ti chiedo anche che tipo di risposta avete avuto e dove lo avete portato in giro. In realtà dopo il premio Riccione nel 2011 noi l'abbiamo allestito a giugno del 2013, quindi sì. la tournée è cominciata con okay. le sete scorse, E quindi ha debuttato nei festival estivi all'aria um, ad Andria, dove noi abbiamo la residenza teatrale e poi abbiamo fatto le prime date di avvio della tournée per tram d'autore al piccolo teatro a Milano e poi abbiamo fatto già le date del Kismet e la tournée adesso continuerà con abbiamo già replicato replicheremo anche a Pontedera del nostro coproduttore e la tournée continuerà fino a chiudersi l1 e 2 aprile al Teatro Verdi di Padova Eh, quindi, è una tournée che, visti i tempi eh, che, che viviamo, insomma, quale assolutamente non possiamo lamentarci, anche perché perseguita come facciamo sempre con quotidiano, eh, con quotidiana abnegazione da uh -huh. parte di tutti. Sì, sì. Oh, Michele, sullo sfondo delle foto in bianco e nero, eh, qual è il significato? Ehm, quelle foto in bianco e nero sono state eh, un'idea di, di, di regia di Leo. e sono le facce che sono passate in quella casa passate tra le, tra le, tra le cure del guaritore e di suo fratello e che rimangono la testimonianza di, di quello che il guaritore ha dovuto mh, sobbarcarsi per arrivare a questa guarigione che sarà per lui la guarigione definitiva anche perché in questa storia qui persona, che si mette in scena questa volta a differenza di tutte le altre storie che lui ha guarito Qui c'entra molto anche lui, eh, c'entra anche molto la sua stanchezza perché eh, stare in mezzo a quella storia là diventa complicatissimo anche per lui e ad un certo punto lui dice basta adesso non ce la faccio più nemmeno io, mi avete preso per l'imbuto dalla schifezza e dice eh, non ne vuole non ne vuole sapere più niente di essere imbuto dalla schifezza. Una cosa sulla lingua perché detta così poi. Mi rendo conto che mh, anche, capita che di raccontare del guaritore di parlare dei temi sì. eh, dello spettacolo e eh, di, di dire mh, cose che no, sono, sembrano molto alte, poetiche, difficili. In realtà è uno spettacolo che si poggia su questi temi, ma che come spesso cerchiamo, come sempre cerchiamo di fare noi e spesso eh, a volte ci siamo riusciti, è uno spettacolo che non rinuncia mai alla, alla risata, alla battuta, al. Al, al tentativo di stabilire col pubblico ecco, ancora una volta una reazione forte. Sì, sì. Oh Michele, a questo punto parliamo anche un po' dell'esperienza della vostra compagnia in quel della Puglia. Sì, allora Teatro Minimo, noi siamo ancora mh, vincitori del nuovo bando di residenze teatrali qui in Puglia e stiamo gestendo la residenza ad Andria, eh, che è la nostra sede storica, eh, a Bitonto. La compagnia è andata sempre di più nella direzione di questa ipotesi di compagnia civica che già da un anno e mezzo a questa parte andiamo, cerchiamo di realizzare. Il progetto di compagnia civica è nato con l'arte della commedia, lo spettacolo di Edoardo che abbiamo messo in scena due anni fa, è proseguito con la rivincita e adesso prosegue ancora con il guaritore. L'idea è quella di lavorare con un gruppo di professionisti che siano gli stessi, abbastanza stabilmente gli stessi, senza per questo escludere la l'eventuale collaborazione con altri e eh, che però con, con i quali si possa eh, stabilire un rapporto un po' più continuativo eh, allo scopo di dare maggiore possibilità lavorativa a tutti i professionisti coinvolti e anche proveniendo poi da una dal territorio nostro, insomma, e anche di, di ridurre i costi di allestimento sì. eh, dei vari spettacoli che facciamo. Sì, sì. Quindi questo è un progetto che continua ad esserci insieme alla alla Residenza insieme all'altro spazio che mh, insieme ad altre associazioni, in, in un consorzio abbiamo, la cui gestione abbiamo vinto, a Terlizzi, che fa parte del progetto pugliese di Bollenti Spiriti, che secondo me è un altro progetto molto molto importante che... Mh, di cui penso che mh, quando gli, gli spazi erano tutti quanti a regime si sentirà parlare parecchio. Mm, mm, mm. Bene, Michele, mh, oltre al guaritore, quali sono gli spettacoli che è tuttora portate in scena? Uh, Quest'anno stiamo girando ancora con La Rivincita, sì. eh, che è lo spettacolo che ha debuttato l'anno scorso a, anche al Teatro Valle. Sì. E, eh, poi portiamo in giro i nostri cavalli di battaglia di repertorio che sono eh, Amleto, Stera d'Amore di Calcio. Eh, lo spettacolo su Don Gennaro da James che ancora eh, replichiamo e eh, stiamo lavorando adesso con eh, Michele Siniche ad una nuova idea che è contenuta all'interno della, eh, della produzione della nuova residenza. che mh, stiamo cominciando a scandagliare l'ipotesi di uh, un'altra avventura shakespeariana con il Riccardo III ah. e, e quindi adesso abbiamo già cominciato a fare delle fasi di studio ah, e bene. adesso continueremo sì. bene, quindi, quindi ci aspettano delle novità, eh, io ricordo tra quelli che hai citato, Storia d'amore di calcio lo avete portato qui in radio mi piacerebbe anche prima o poi mandare in onda la rivincita se, eh, se ti piace sì, l'idea sì. magari, <ride> magari, mi <ride> anche perché come Rivincita, cioè, rivincita è un po' è diventato il nostro cavallo soprattutto il mio cavallo di battaglia perché è nato come, come dicevo anche eh, l'anno scorso durante l'intervista è nato come una sceneggiatura sì. per il cinema poi è diventato un copione per il teatro adesso eh, sta per di è diventato già però stiamo ancora ultimando le bozze un romanzo che sarà pubblicato ad aprile in Italia adesso mi, mi rimane soltanto da fare un fumetto, dalla rivincita eh, e poi le ho fatte tutte quante quindi la rivincita <ride> sono sempre molto affezionato e magari si potesse fare bene. Eh, anche da volontà bene bene, allora ci siamo dati anche un altro appuntamento e a questo punto in chiusura Michele ricorda tutto te per quanto riguarda questa settimana sì, noi siamo al, al Teatro Valle dal 15 al fino a domenica 19 Eh, gli orari tranne quello di domenica che non, che non ricordo colpevolmente, ma siamo sempre alle 21. Domenica eh, dovrebbe essere spettacolo... alle 18, se non sbaglio. Eh, sì, probabile. Eh, lo spettacolo è, è Il Guaritore, coprodotto da Premiera da Teatro Minima e la Fondazione Ponte della Teatro con tra Di Leo Muscato. Eh, a corretti numerosi vi aspettiamo a braccio aperto. <ride> <ride> <ride> Michele io ti abbraccio, ci vedremo al valle! Grazie, grazie. Ciao, Bene, abbiamo delle notizie dal centro sociale Forte Prenestino, eh, dovremmo avere in linea, ci sei? Sì, sì, pronto, oh, eccomi Benvenuto Grazie, grazie, <ride> ah, buongiorno a tutti e tutte Allora, mi stavi dando delle comunicazioni rispetto all'attività del teatro del sì, Forte che... Prenestino, allora a questo punto dille tu Guarda, eh, riprende, riprendiamo con, con il teatro, con, con un laboratorio diciamo che parte giovedì eh, prossimo dalle... 19 alle 21 con un il nome del, del laboratorio si chiama agitati, in giro per Roma abbiamo messo i volantini dei flyer eccetera eccetera sì. e, um, il testo di partenza sarà Boris Viani il laboratorio sarà è aperto a tutte e tutte chiaramente di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e culturali <ride> insomma, più, più diverse e più eterogenee e, um, l'intenzione è quella di mettere su uno spettacolo che non è di parola ma è di azione insomma io io in realtà sto, mi, mi sto occupando di, di teatro in carcere insomma La, la mia prima tira è quella al momento faccio teatro di Bibbia e, mh, però appunto con, con, con il Tato del Forte abbiamo messo su quest'idea e mh, come ti stavo dicendo l'intenzione è quella di partire da un testo di Boris Dian che è un testo insomma molto divertente e surreale e mh, provare, insomma, provare nel senso di, di, di mettercela tutta per mettere su questo spettacolo e andare a scena a, a fine giugno al Forte e poi si vedrà insomma allora due e, cose, eh, no. <ride> più o meno le informazioni di base. Sì. Ecco sì. proprio rispetto a queste informazioni eh, un, qualche altra informazione riguarda non intanto tutto. i posti disponibili e poi se c'è un limite di tempo per eh, partecipare per eh, insomma iscriversi a questo no non c'è non c'è un limite noi ci siamo dati intanto giovedì sera anche voi della radio siete invitati faremo un aperitivo festa al centro il forte <ride> <ride> bene innanzitutto E non ci sono limiti di tempo nel senso che comunque siamo dati un paio di settimane di tempo per mettere su comunque una forma di esseri umani che vogliono mettere su questo, questo spettacolo insomma, quindi ehm, partiremo all'inizio insomma l'idea è quella di arrivare a un numero di 20-25 persone perché comunque uno spettacolo sì, come sì. ti dicevo molto agito, molte, molte azioni insomma quindi più siamo più, eh, più, più, più persone riusciamo a, a, diciamo, a, mettere, a mettere assieme e più ci divertiamo e vabbè, prima inizieremo anche a lavorare sul testo insomma perché o oh, insomma quantomeno insomma a partire dal testo perché all'inizio saranno veramente comunque anche in forma di laboratorio quindi sì, sì. Eh, incontri di preparazione anche di conoscenza tra di noi c'era la mala la manelaura la ragazza che giustamente insomma, visto il testo eccetera suggeriva anche di fare le azioni collettive in giro per la città per anche diciamo, per, per, um, con l'intento di, di crearci come gruppo insomma nel senso comunque non vogliamo mettere su uno spettacolo di professionisti che vengono lì si vedono per due ore e dopo si salutano e si rivedono dopo altri tre giorni eccetera eccetera ma l'idea è quella di mettere su davvero una <coughs> piccola compagnia piccola, poi relativamente, nel senso piccola, nel senso di nuova, soprattutto sì, compagnia sì. al teatro forte. Sì. Oh, eh, gli appuntamenti settimanali sono un paio per. Eh, sono un paio, sì. Come ti come ti dicevo eh, giovedì eh, l'appuntamento questo giovedì è alle diciannove perché appunto faremo questa questa serata festa aperitivo. Sì. E eh, però in realtà il giovedì sera l'appuntamento è dalle venti alle ventidue. e poi il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17. Senti, credo io... che sul sito del Forte ci sono le informazioni, eh, scusa esatto. ma ora se in macchina <ride> sono... l'ho detto prima al telefono, insomma stavo, stavo sto guidando e non, non, non, non ho davanti il calendario, insomma, però credo che il sabato sia dalle 15 alle 17. Sì, sì tranquillizziamo tutti perché ti sei fermato, non stai guidando. Sì, sì, no, mi sono fermato. <ride> Senti, e allora le informazioni chiaramente eh, per ulteriori dettagli eh, sono sul sito sono internet sul sito... del Forte Prenesti. No. e c'è una pagina Facebook che abbiamo creato ah, che si bene. chiama Agitati Agitati, Agitati. Agitati sì. Benissimo a questo punto ci vedremo lì un abbraccio e a risentirci Buon poi nel corso e della stagione ciao ciao, Grazie, ciao, ciao. <ride> Ci siamo all'appuntamento con il radioteatro, come dicevo Pocanzi, il martedì dalle 14 alle 16. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volsci 56 00185 Roma. Per quanto riguarda il radioteatro, tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio Onda Rossa punto info, la voce trasmissioni radioteatro. Eh, oppure c'è la pagina Facebook del sempre del radioteatro. Invece per comunicare con noi l'indirizzo di, di posta elettronica è visionarichiocciolaondarossa punto info. Quest'oggi, tra qualche istante, Doppio Senso Unico presenta GUFO di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico, eh, che sarà tra l'altro in scena. Tra una settimana, dal 21 gennaio al 2 febbraio, al Teatro dell'Orologio. Eh, come riferimento, ho messo il link che vi rimanda al sito internet del Doppio Senso Unico. E poi, dopo una chiacchierata con loro, dopo eh, la rappresentazione e una conversazione con loro, sarà la volta della compagnia di teatro civile Anemofilia che presenta Bada Mi. testi di Silvia Pietrovanni eh, regia di Simone Fraschetti con Rossella Barrucci, Valentina Conti Isabella Mariucci e Silvia Pietrovanni anche qui ho messo come riferimento il sito internet della compagnia, ossia anemofilia.it loro saranno in scena al Teatro Piccolo Re di Roma con questo spettacolo il 19 gennaio bene allora eh, in fondo alla pagina Al, dico qualcosa d'altro, trovate anche l'archivio in podcast del Radioteatro dove eh, troverete tutti gli spettacoli, i corti, gli estratti, eh, le letture andate in onda fino a questo momento, suddivisi per anno dal 2008-2009 fino a quest'inizio di 2014. è tutto per quanto riguarda eh, la presentazione a questo punto Luca e Ivan sono qui già di fronte a me pronti con Gufo G U puntato, F puntato O puntato, ma poi ne parleremo con loro, buon ascolto Gufo di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico che saranno in scena a partire dalla settimana prossima, il 21 gennaio fino al 2 febbraio Benvenuti, grazie, grazie. <ride> Complimenti, grazie di essere qui con noi oggi Grazie a voi Allora, chi sono questi Doppio Senso Unico? È essenzialmente io e Luca <ride> Nel senso che affondiamo in una storia lunghissima, ma in sintesi siamo noi che dal 99 al liceo abbiamo iniziato a fare teatro, ce la siamo portata fino a qui Dal 99 com qui comincia a essere un bel po' è sì. un po' impegnativa, sì, è una data <ride> importante abbiamo superato diverse crisi sì, ma siamo ancora qui abbiamo ma... ovviamente dei collaboratori oh. che ci aiutano nel costruire gli oggetti di scena le maschere, però sì, doppio senso unico, siamo in due sì. ma non siete chiusi in casa come gufi? siamo chiusi in un altro posto però sì, una, sì, so, sì. sempre come una specie di gufi <ride> senti, allora ehm, io ho partecipato come vittima a uno dei vostri spettacoli sì. Precedente. era lo scorso anno la avevo, variante, K. A variante K ero anche febbricitante ma insomma mi avete tenuto un'ora sul palco eh, questa volta mi avete proposto questo spettacolo ho detto perché no ti abbiamo soprattutto <ride> dovuto promettere di non metterti in mezzo esattamente perché avete creato delle aspettative con, questo, con questi 40 minuti di spettacolo ma il, eh, chi ci sta ascoltando non sa per esempio che c'è una grossa interazione con il pubblico sì. quindi durerà di più lo spettacolo di più, certo. e saranno una, tutti coinvolti è un'interazione diversa da quella che dicevi prima perché non ci sarà una persona presa dal pubblico che farà lo spettacolo tutto intero insieme a noi però ci sono varie incursioni è un po' più decorativo il pubblico in questo spettacolo non stiamo qui a raccontarla perché sennò poi si sentono troppo scuri al posto senti perché sentite anzi chi vuole rispondere eh, perché i gufi e perché gli alieni guarda allora c'è un meccanismo che poi ci ha spiegato una persona che <ride> ci segue eh, da un po' di tempo Che noi creiamo questi personaggi del tutto inventati sì. che però poi si dimostrano molto simili a persone che noi conosciamo nella realtà noi non li riconosciamo ce li vengono a far riconoscere dal, dall'esterno, ci dicono i gufi somigliano tanto a questi due ma vi siete ispirati chiaramente in realtà non è vero ah. quindi assorbiamo negatività <ride> e la <li> ricordiamo <ride> nei personaggi poi i Goofy... gufi sono venuti fuori da, da uno spettacolo sì, precedente erano... perché era un immaginario animalesco che ci portiamo sempre dietro come i cavalli ne K gli alieni è perché poi di nostro ci interessiamo un po' a queste cose abbiamo fatto un po' di studi e ah, con ah, l'alienazione sì, sì. abbiamo unito gufi e alieni <ride> gufi e alieni eh, perché cri Cristo Balbetta? Che Cristo balberta <ride> Perché è una persona insicura Fare i miracoli non è semplice E soprattutto deve, mette portare, in deve portare il fardello di tutta una storia della chiesa costruita dopo Quindi è difficile <ride> sostenere a spada tratta delle teorie Oh avete citato Darby che è uno dei, dei personaggi della storia sì. Ma partiamo dal presupposto che la funzione crea l'organo Par partiamo okay. da eh? questo? Par vogliamo partire da questo? Vabbè, vediamo dove arriviamo. <ride> <ride> <Vai>. <ride> e allora perché noi utilizziamo solo il 10% del cervello? Noi? Noi umanità, lo dite anche nello spettacolo. Lo dicono gli alieni. Lo dico no, gli alieni. È vero, è vero. È vero, è è vero, vero. Noi siamo molto più presuntuosi. <ride> noi pensiamo di utilizzarne <ride> l'80-90. Sono gli alieni eh. che cercano sì, di sì. lavorare psicologicamente. E Ma fidatevi degli alieni in questo Quindi spettacolo. discreditano gli umani. E Assolutamente certo. sì. In tutto lo spettacolo, il meccanismo è quello dell'alieno che istruisce l'umano famoso e si cerca di screditare <ride> la mente umana. Allora, ehm, dal 99 Volevo sapere un po' quanti spettacoli Avete messo in piedi Allora Spettacoli veri e propri pochissimi una siete <ride> parchi concettuali, sì. Siamo partiti con il primo vero spettacolo Che è Viaggio a Trois uh -huh. Che era nel 2004 2005, 2005. Sì. 2005 Poi le clamorose avventure di Mario Pappici E Pepe Papocchio che era una guerra In scena in, di 37 minuti di durata In cui di apparivano sangue, i sì. gufi eh, I primi gufi in un piccolo cameo poi la variante e K e adesso questo gufo ci cioè mettiamo quattro, un po cioè ci, ci ragioniamo quattro abbiamo... spettacoli sì. mm -hmm. più degli spettacoli brevi che non elenchiamo mai poi per rispetto ai gufi c'erano i barbagianni i gufi ne avete citato civetta, civetta. la civetta e, e gli allocchi no gli allocchi no quelli siamo noi <ride> quelli siamo noi ci siamo riservati questo ruolo <ride> Senti, volevo sapere anche quali sono se avete anche delle delle fonti di ispirazione rispetto invece al modo di fare teatro. Guarda, rispetto al modo di fare teatro, sicuramente quelli più simili sono Antonio e Flavio Rezzo. Ah, e ah, ah. Però facciamo cose molto diverse, molto diverse in sì, sì. Però diciamo che lui è stato il primo a farci vedere un modo di, di uscire da una certa tipologia di teatro. Sì, Siamo sì. stati fulminati da foto finish. Da foto finish. Sì. E mi, mi diceva Ivan. Diversi anni fa, sì, dieci sì, anni, sì. Fa, dieci sì. anni fa. al debutto tra l'altro, ecco un paio di volte che vi ho incontrato a teatro proprio per, in occasione di, di uno spettacolo di, di loro due, vero? Sì. Ci è siamo incontrati sì, sì, anche, sì, sì. <ride> anche, anche qualche giorno fa, Anche qualche giorno fa. Perché siamo appassionati. Sì. Per il poi... loro capolavoro diciamolo certo. che è un capolavoro, poi ecco abbiamo con... altre conoscenze, altre cose, però, l'unica cosa che ci ha veramente fatto virare sono stati i loro lavori. Mm -hmm. E come lavorate? Guarda, noi ci diamo un lungo periodo di scrittura sì. In cui sono racchiuse varie stesure dello stesso spettacolo Perché la prima non è mai quella che portiamo in scena ovviamente E poi da, da, dalla variante K abbiamo sperimentato questo modo, modus operandi Che è di portare lo spettacolo nei locali sì. Per avere alcune, cioè come delle prove aperte mm -hmm. in cui testiamo le varie scene testiamo l'uso del pubblico soprattutto perché eh, lavorando sul pubblico far le prove solo io e lui diventa a un certo punto troppo poco e dopo un anno di lavoro, di scrittura riscrittura e locali portiamo lo spettacolo se riusciamo in teatro <ride> <ride> se riusciamo in questi due ultimi due ci siamo riusciti per fortuna c'è il teatro dell'orologio che ci vuole bene quindi ci ha adottato sì, sì, sì. <ride> senti ecco avete citato come fonti di ispirazione Flavia e Antonio anche lì eh, c'è un, un rapporto con il pubblico eh, diverso dal dal solito eh, ecco con con il pubblico cosa rappresenta per voi il pubblico e come cercate di interagirci Ma noi all'inizio avevamo un rapporto molto standard con il pubblico. Cercavamo sempre di coinvolgerlo, ma più in maniera critica nel primo spettacolo. Nel secondo, per via di un incattivimento che c'era preso, <ride> sì. abbiamo deciso di sfondare la quarta parete. Quindi era una cosa terribile perché stavamo sempre a bagnarli, a infilare cose in bocca al pubblico, <ride> a amenà, insomma senza, senza troppa violenza. Ah, da, no. lì, da lì ci è rimasto proprio questo piacere di avere un pubblico molto attivo durante gli spettacoli, non c'è più un rapporto di combattimento tra noi e. loro però è... l'avrai sperimentato, sperimentato. Non è più. <ride> ma poi succede di tutto cioè a volte abbiamo preso persone che non riuscivano a camminare con difficoltà e sì, però esatto. riusciamo sempre ad arrivare a una fine lieta <ride> e che rapporto Che, cioè, che, Beh, nello, nello che risultati avete con il pubblico? Che, che riscontro c'è poi? Ma il riscontro è che da una parte noi riusciamo a mantenere vivo sempre lo spettacolo sì. perché abbiamo sempre questa, questo dubbio su come si evolverà, quali ritmi il pubblico, la persona presa dal pubblico darà a quella scena anziché a quell'altra E il pubblico credo che sia una grande illuminazione questa cosa di non lasciarlo seduto lì a non fare niente, cioè, una è una benedizione suprema. È una specie di scontro con la noia perché poi noi a, a replicare serialmente gli spettacoli purtroppo ci sì. abbiamo difficoltà anche in prova, quindi la presenza di una persona sempre diversa tra di noi che poi nello spettacolo che hai visto tu era sempre, essenziale, eh, sì. cambiava sì. del, del 70% lo spettacolo. Mm -hmm. ci serviva anche a tenerci vivi e svegli. <ride> oh quello spettacolo sul suicidio, eh, questo sull'invasione sull degli alieni, alienazione, sull alienazione. Voi che vi vestite sempre di nero, che cosa significa? Significa che siamo un po' delle persone negative. noi Scriviamo <ride> eh, visto... dei drammi terrificanti, solo che poi la gente si diverte. Quello quindi... è strano. Il prossimo è sulla malattia, <ride> pensa. <Sì>. Quindi <ride> viva. <ride> Oh, eh, ho chiesto un po' quali, mh, quali sono i vostri riferimenti per il lavoro, invece mh, la vostra formazione com'è stata? Eh, come siete diventati teatranti? Allora, noi abbiamo fatto una, un paio di anni di scuola di teatro giù in Calabria e noi siamo calabresi. A Catanzaro, <ride> scuola. Sì, scuola di teatro Enzo Corea, e, e poi ci siamo inventati autodidatti. Abbiamo <ride> cominciato a scrivere di tutto e a cercare di metterlo in scena. Molto spesso, i primi anni, non riuscivamo neanche a portarlo in scena. e poi abbiamo delle formazioni completamente diverse dal cinema alla musica mm -hmm. qualcos'altro sì, siamo un po' trasversali quindi facciamo finire tutto nel teatro l'atteggiamento teatrale viene da tutto questo molti potrebbero dire si vede che siete autodidatti altri <ride> potrebbero dire benedizione. benedizioni poi <ride> ci trova la sua bene allora io ricorderei l'appuntamento al teatro dell'orologio e poi anche il riferime, i vostri riferimenti internet allora, se ce n'è più l'appuntamento è dal 21 di gennaio al 2 di febbraio tutti i giorni tranne i lunedì al teatro dell'orologio alle 21 e 15 e la domenica alle 17 e 45 yes. mentre i riferimenti il Abbiamo. sito è www.doppiosenzouni.com e facebook Doppio senso unico bene noi volevamo rivolgere un caro pensiero alle nostre scenografe che stanno ah, lavorando sì. perché in questo spettacolo ci cimentiamo anche nell'approccio no. nell a una struttura geometrica abbiamo il capomastro Stefania Onofrio e Fiammetta Mandic benissimo oh, Luca Ivan, eh, grazie di nuovo a te, a complimenti te. a questo punto ci dia un appuntamento per le prossime cose perfetto a presto Allora, tra qualche istante, compagnia di teatro civile An Anemofilia, che presenta Bada Mi, testi di Silvia Pietrovanni, regia di Simone Fraschetti, con Rossella Barrucci, Valentina Conti, Isabella Mariucci, Silvia Pietrovanni, anche qui i riferimenti li trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce Trasmissioni Radioteatro, saranno in scena con questo spettacolo al Teatro Piccolo Re di Roma il 19 gennaio, e invece abbiamo appena ascoltato la versione Di Luca Ivan Di Gufo che sarà in scena invece la settimana prossima dal 21 gennaio al 2 febbraio, ma chiaramente era una versione ridotta perché manca tutta l'interazione con il pubblico. A tra poco. Bene, ci siamo. Allora è la, la volta della compagnia di teatro civile Anemofilia che presenta Bada Mi. Testi di Silvia Pietrovanni, regia di Simone Fraschetti con Rossella Barrucci, Valentina Conti, Isabella Mariucci ed Elisa Angelini. Saranno in scena con questo spettacolo al Teatro. P Colore di Roma il 19 gennaio, ma ne parleremo dopo con loro. Il sito internet di riferimento è anemofilia.it. Tutte le informazioni le trovate sia sul sito internet della Radio Onda Rossa.info la voce trasmissioni radioteatro, eh, sia sulla pagina Facebook del radioteatro. Invece per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Bene, buon ascolto. Questo era Badami, testi di Silvia Pietrovanni Regia di Simone Fraschetti con Rossella Barrucci, Valentina Conti, Isabella Mariucci ed Elisa Angelini eh, È una presentazione della Compagnia del, di Teatro Civile Anemofilia Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Piccolo Re di Roma il 19 gennaio prossimo Il sito di riferimento è anche sul sito internet della radio, il link anemofilia.it Oh, allora eh, complimenti grazie per essere qui con noi oggi grazie a te Grazie. direi di partire un po' dalla della storia della compagnia chi lo fa? Credo io. <ride> ciao a tutti eh, parlerò mh, al posto di Silvia Pietrovanni che in sì. realtà è l'autrice eh, non solo di questo testo così come degli altri testi che la compagnia porta in scena ma è anche l'autrice della compagnia stessa Anemofilia la colpa di questo nome così strano è suo infatti, ci tengo a precisarlo ehm, la compagnia di teatro civile Anemofilia Anemofilia lo dico per chi non lo dovesse sapere anche se sembra quasi ovvio è in realtà una parola tratta dalla botanica significa impollinazione tramite il vento mm -hmm. ehm, è nato perché Uh, Silvia in un periodo della sua vita aveva deciso di imparare quante più parole possibili sul vocabolario, si è fermata là e le era piaciuto molto questo nome perché è un po' quello no è vero, lei la racconta così sì, so sì, che si è, se in si questo momento ci sta animofilia. ascoltando nella pausa sì. pranzo so che sarebbe contenta di questa spiegazione Beh. E, no in realtà l'impollinazione tramite il vento è un po' quello che noi cerchiamo di fare con il nostro tipo di teatro ehm, l'impegno appunto di tematiche sociali, civili eh, come Badami come gli altri testi che portiamo sono dei piccoli semi che ci piacerebbe poi lasciassero negli spettatori o negli ascoltatori in questo caso la voglia di informarsi di approfondire maggiormente di rendersi più insomma consapevoli e partecipi Eh, quando, si è, quando è nata la compagnia e poi finora raccontaci un po' anche le, il tipo di spettacoli che avete fatto e dove siete stati in giro allora la compagnia credo Nel 2009. 2009. nel 2009 la compagnia ha, ha in realtà ha girato anche in, in posti non del tutto teatrali quantomeno non in teatri veri e propri ma proprio perché c'è questo impegno comunque mh, facendo teatro civile spesso ci capita magari ecco di, di esibirci in uh, non Un so in, in, place. Eh, esatto, in posti non convenzionali che possono essere ehm, dei veri e propri eh, circoli magari organizzati da, ehm, da donne appartenenti a gruppi politici oppure a sindacati eccetera associazioni, associazioni culturali associazioni in favore magari del promozione sociale comunque dove viene richiesta insomma la nostra presenza noi andiamo Infatti questa, questa nostra apparizione, tra virgolette, a teatro eh, la, mh, durante questo weekend è un po' un'eccezione un rispetto mm. a quello che è il nostro, il nostro modo di andare in scena. Ecco. Mm. Beh, comunque questo testo nel 2010 ha già è il premio di drammatico. E nel 2010 si Badami ha già vinto il premio di drammaturgia Petrovanni. Sì, Borrello è in atto, E infatti è da lì che un po' nasce il tutto um, Badami, quindi il testo che avete ascoltato Infatti è stato uno dei primi, nonché il principale testo Proprio bandiera della compagnia eh, Ha già visto oltre una trentina di repliche a sì, sì, sì, sì, trentina di repliche fatte in 30 posti diversi per sì, Questo sì. è <ride> il <ride> punto, perché insomma... assolutamente è stato anche pubblicato per uh, l'edizione edizioni progetto cultura sì. e lo trovate quindi anche in libreria al costo, al costo minimo di 5 euro <ride> pubblicità ehm, oltre, oltre al fatto del, della compagnia che si definisce proprio di teatro civile e il fatto che siete eh, tra autrice e attrici in, in, in scena tutte donne ecco come mh, il marchio di questa di questa caratteristica come vi contraddistingue? risponde Simone sì, rispondo, rispondo, in quanto io, uomo io rispondo io che sono, che sono veramente l'eccezione no, è un uomo illuminato sì. ecco grazie la differenza è sostanziale ehm, no in realtà è, è nata come una compagnia del tutto al femminile poi in realtà per un, per un puro caso, per delle conoscenze, un giorno eh, sono stato chiamato ad una, ad una riunione della compagnia e ho condiviso in pieno il progetto, cioè questa questa voglia di interessarsi diciamo a, a, a temi un pochino non convenzionali nel cioè. teatro, perché poi quando. quando si parla di teatro più o meno uno ha già un'idea ora ne stavamo discutendo poi prima eh, già insomma il teatro non è proprio frequentatissimo ecco qui da noi in più mh, uno presenta oh, questo è uno spettacolo sulle badanti sai teatro civile eccetera ecco questo è proprio il modo migliore per mettere in fuga <ride> qualunque pubblico e, e, e proprio per questo la cosa mi ha interessato ho detto vabbè ok no è, è, è una sfida è anche un po' una mia tendenza masochista Quindi ho accettato e in realtà poi è andata decisamente meglio del, del previsto. Eh, il pubblico c'è chiaramente sempre nel, nella misura dei teatri romani o quantomeno negli, degli eventi eh, romani, però... una cosa che fa sempre molto piacere è che al termine di ogni, di ogni replica ehm, c'è sempre qualcuno che si meraviglia del fatto che delle, delle persone, un gruppo di persone produca uno spettacolo ehm, diciamo originale su una tematica assolutamente non frequentata, quindi c'è un apprezzamento poi da parte di chi fa tra virgolette lo sforzo di venire e di vedere eh, lo spettacolo poi alla fine questo ci premia e ci permette tu, tutto sommato di andare Avanti ecco. Sì, per quanto riguarda proprio invece il tema del femminile, quello sì è un po' un marchio che ci contraddistingue, nel senso che anche gli spettacoli che noi mettiamo in scena hanno comunque questo filo rosso del tema della donna. Um, noi saremo in scena questo weekend non solo con Badami, ma anche con un altro sì. testo giorno 18, 18 sabato, sabato sera. che è appunto Amargi Amargi è una parola sumera che significa libertà e ritorno alla madre e questo testo è proprio un confronto tra un, un tempo arcaico del tutto matriarcale e quindi alcune sacerdotesse della grande madre, la dea madre e invece una donna dei giorni nostri che si ritrova in un momento particolare della propria vita, ovvero il matrimonio e, e quindi questo è un po' l'apice diciamo della, del tema femminile e, mm, e basta <ride> e questo è qua Grazie. <ride> no invece Bada mi dicevi che è un po' la bandiera della vostra compagnia, volevo chiederti come è nato e come, come ci avete lavorato sopra allora l'idea del testo è nato perché Silvia per anni ha fatto volontariato come insegnante sì. di italiano di lingua italiana in diverse associazioni eh, tra cui mi piace ora nominare in questo momento l'associazione di promozione sociale in senso inverso a Magliana che mh, oltretutto ci offre anche lo spazio per uh, le prove eh, che quindi saluto nel caso <ride> ci stesse ascoltando, cosa che auguro e, mh, nel, mh, nel fare quindi questo tipo di attività di volontariato ha ascoltato tantissime storie di donne straniere per lo più badanti uh -huh. e, e ha sentito forte l'esigenza di raccontarle di dare voce a queste donne che non avevano voce in realtà e, tant'è vero che le storie di Badami sono tutte storie vere uh, alcune magari ovviamente più elaborate romanzate in alcuni, in alcuni punti proprio per mere esigenze teatrali però il, il punto di partenza è vero e questo rende Badami ancora più uh, più forte più di impatto ehm, e questo io eh, ho difficoltà a mettere i punti <ride> <ride> <ride> sì la lascio un po' sempre così sospesa per chi vuole rispondere allora eh, che tipo di risposta avete avuto dalle protagoniste proprio di queste storie e poi se lo avete portato anche in giro oltre che nelle piazze romane Allora in realtà la, la risposta da parte delle protagoniste è stata del tutto particolare perché non si aspettavano davvero di eh, incontrare la loro storia eh, in, un, in un teatro davanti al pubblico. È stato eh, commovente notare insomma, la loro reazione perché eh, chiaramente non abbiamo cambiato i nomi, tutto quanto, ma eh, le protagoniste si sono riconosciute al 100% e per una volta, eh, in questa occasione, si sono ritrovate al centro della storia quindi protagoniste eh, di fronte a, a una vita che è del tutto mh, marginale che considerano essere tale si sono ra viste rappresentate e sì. quindi in qualche modo identificate eh, cioè ok, ci sono, ecco, esisto Eh, e questa cosa chiaramente ha un valore per loro è stata importantissimo e, e anche per noi è stato, è stato importante perché poi è quello che volevamo tutto sommato, portare queste storie ehm, alla luce farle, farle vedere mh, cercare di interpretare un pochino questa, eh, questa faccenda questo mestiere, tra virgolette, delle badanti eh, non come un mestiere ma come un rapporto umano che spesso eh, È una parte che è, è un atteggiamento che non viene, non viene del tutto considerato. Oh, Valentina, o chi, o chi vuole ehm, due cose. Che avete dei riferimenti artistico-politici per il vostro eh, tipo di lavoro, e poi. Mh, vabbè, tanto questo <ride> mm, avrei preferito ascoltare pure la seconda domanda. <ride> sì, scegliere la quale rispondere in realtà. <ride> ma um, mi farò forza. e risponderò um, sicuramente esempi di teatro civile comunque ce ne sono um, ci piacciono e anche um, piacciono anche a Silvia ripeto <ride> perché lei è la dea ex machina di tutto questo um, la differenza però secondo me è la cosa che ci allontana quindi da alcuni riferimenti che potremmo fare non lo so, un nome che mi viene in mente è Ulderico Pesce piuttosto che sì, sì diciamo di sì piuttosto <ride> che diciamo di sì e, e che mh, raccontiamo delle storie nel senso che i nostri spettacoli non sono semplicemente una successione di dati sì. e, mh, quindi non è il teatro civile che si sofferma soltanto appunto sull'elencare in maniera giornalistica degli eventi ma ehm, cioè, ci sono delle trame, degli intrecci ehm, la drammaturgia viene costruita, anche poi la regia grazie a Simone viene costruita in modo tale che comunque ci sia uno spettacolo ehm, inteso proprio come un racconto ci siano dei personaggi e una vera e propria eh, trama comunque che, che sia uno spettacolo eh, quindi si parta da questo, appunto, da questo problema, da questo Eh, dalla, tematica. dalla tematica, e poi si, si sviluppa un, uno spettacolo vero e proprio. Questo mh, facciamo. Ecco, sì. ecco, in parte avete già risposto, però volevo chiedervi proprio materialmente come lavorate. Di solito scegliamo il tema, okay. eh, il tema che ci sta più a cuore, eh, dettato da esigenze magari contingenti. Proprio quindi, eh, ok, Silvia o oh, chi per lei sente una storia e ha bisogno di comunicarla. Uh, in seguito partiamo dal testo quindi viene comunque fatto una prima stesura di un testo che, che generalmente viene... fa Silvia c'è eh, una prima stesura e già da questa prima stesura, dagli incontri immediatamente successivi, cominciamo a parlarne tutti quanti insieme ognuno mette le sue idee, ognuno cerca di, di correggere un, un pochino il tiro, eh, si continua con, con la scrittura fino a che il testo viene considerato diciamo, già a un buon livello, dopo Dopodiché si parte con la, messa, con la messa in scena. Comunque è qualcosa di... Mh, cerchiamo sempre di lasciare aperta un po' la situazione, proprio uh -huh. perché eh, chiaramente focalizzando l'attenzione su una tematica sociale eh, cerchiamo sempre di lasciare aperto qualcosa perché le tematiche sociali sono sempre in continuo cambiamento. Quindi anche lo spettacolo poi nel corso del tempo può... assumere sfumature diverse uh -huh. secondo poi anche dell'evoluzione della tematica stessa uh -huh. ultimamente eravamo eh, su uno spettacolo eh, stavamo lavorando sul tema del femminicidio che è stato un tema Eh, che poi in realtà ha avuto eh, grande eh, risonanza e rilevanza mediatica eh, ultimamente appunto stavamo lavorando ehm, su questo il processo è un pochino più complesso perché anche lì chiaramente usiamo eh, poi chiaramente documentarci eccetera quindi piuttosto che portare magari le, il solito ehm, la solita cronaca appunto dei dei fatti oppure il solito resoconto dei fatti di cronaca appunto cercavamo di creare una storia e di andare a capire un po' l'origine di tutto quanto quindi comunque cerchiamo sempre una documentazione cerchiamo sempre di, di approfondire la tematica sì, assolutamente. Mm -hmm. lo studio alla base, volevo dire che oh. <ride> si posso parlare anche io, esisto, esisto no che Silvia studia tantissimo prima di produrre un testo ovviamente, va proprio alle origini di, di ogni cosa E la magia che contraddistingue gli spettacoli di anemofilia è anche che eh, Silvia ha un modo di scrivere che è poesia, non, non, non cioè racconta la storia, ma in un modo poetico, e quindi arriva direttamente al cuore, senza passare per il cervello. E tanti nostri spettacoli si sono replicati perché dal pubblico alla fine dello spettacolo dicevano: Ma lo venite a fare anche da noi, lo venite a fare anche da noi, no? Sì, sì. cioè Questo è stato un modo di. fantastico, non è che noi magari spesso andiamo a chiedere: possiamo fare lo spettacolo, no? Tra il pubblico viene una cosa diretta al cuore. Non lo so come succede, una magia che hanno gli spettacoli di Anemofilia. E la scrittura di Silvia. Perché noi, parli, noi apriamo la bocca ed escono fuori le parole di Silvia, quindi fondamentalmente è sua la magia. E alla fine è questo: cioè noi abitiamo là, venite a farlo là. Infatti, le nostre tournée a volte vanno, diciamo, nel Romaland, come si dice: sì, tutto l'interland romano e del Lazio, l'abbiamo girato già. tutto. Sì. Eh, anche con grandi soddisfazioni assolutamente, assolutamente. Oh, ci sono questi due appuntamenti del fine settimana con due spettacoli al Teatro Piccolo Re di Roma e poi che succederà de, della compagnia? Cosa, impegni prossimi, futuri? Abbiamo altri, appunto, abbiamo altri spettacoli in cantiere altre tematiche nuove da, da affrontare queste non mancano mai e, e ci sono questi due progetti in ballo il primo appunto è lo spettacolo Eh, diciamo che comprende anche il femminicidio Ed è eh, quel fiocco rosa Su cui l'amor si posa E poi mm... e l'altro è uno spettacolo sulle, sulle erbarie Che più comunemente Conosciute come streghe Quindi su quella che è La, la tradizione Uh, più popolare e, e, e meno romanzata de, de, della strega quindi proprio un, uno spettacolo incentrato su uh, su, su queste figure e, e niente andremo non si sa quando diciamo. e lo spettacolo si chiamerà colpevoli di meraviglia bene ho oh, come riferimento c'è il sito internet uh, nemofilia.it eh, siete attivi anche su facebook sì, assolutamente Anemofilia teatro, giusto? Mm -hmm, sì, giusto ok, eh, ripetiamo gli appuntamenti allora, sabato <ride> <ride> sì. sabato 18 alle ore 21 eh, a Margi lo spettacolo eh, Libertà e ritorno alla, alla, madre. alla madre e poi il giorno successivo Badami Badami, tra l'altro, lo spettacolo che avete appena ascoltato Sarà eh, preceduto da un cortometraggio oh. Che curiosamente ha lo stesso nome Cioè mh, due persone in Italia, Silvia Pietrovanni e Mariangela Forcina Hanno eh, pensato bene di eh, lavorare sul tema delle badanti E hanno dato lo stesso nome ai loro lavori Badami, <ride> che è uno spettacolo teatrale appunto mh, Nato nel 2009 e um, Badami, senza trattino, che è, che è un cortometraggio di Mariangela Forcina, eh, realizzato lo scorso anno. Quindi abbiamo cercato di unire le forze, quindi ci sarà prima la videoproiezione del cortometraggio e subito dopo lo spettacolo teatrale. Si parte dalle 17 di domenica eh, prossima e per andare avanti poi fino alle 7, alle 8, insomma, quant'è. Benissimo, notte. Tutta da notte. Da notte. tutto questo al teatro Piccolo Re di Roma, in via Trebula numero 5, eh, zona me metro A Re di Roma. Benissimo. Allora, grazie e complimenti ad Enemofilia e a risentirci presto. Grazie a, presto. Grazie a voi. Grazie a voi. e siamo anche al termine dello spazio radioteatro, l'appuntamento è per martedì prossimo sempre dalle 14 alle 16 probabilmente con uno spettacolo dedicato a Rosa Luxemburg di cui questa eh, settimana ricorre eh, l'assassinio ehm, i riferimenti per quanto riguarda il sito internet c'è quello della radio ondarossa.info la voce trasmissioni radioteatro, dove trovate gli spettacoli presentati quest'oggi, link di riferimento e in fondo alla pagina l'archivio in podcast dove trovati suddiv suddivisi per anno eh, tutte le registrazioni di spettacoli, letture estratti e corti andati in onda fino a questo momento. Eh, per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari e poi c'è anche la pagina Facebook del Radioteatro. Ci sentiamo la settimana prossima